اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم دا دیزینا در پنزشتی سورت حامیم از سجده شروع کی گئی دی سورت تا حامیم از سجده زکوی حامیم سورت تی او پکی هم راغ لید یادوی ما خبراتا سورت, سورت مکی سورت تی یو مکی سورتو ندی و بل مدنی سورتو ندی که کوم چې د نزول لمخ نا کې نازل شوي دي چې کوم د حجرت لمخ نا کې نازل شوي نبی نا له سلام مدینه ته حجرت نه وکړي نو هغه ته مکې صورت ویل کیه او چې کم د حجرت نارست نازل شوي دي نو هغه ته مدني صورت نه ویل شي اگر چې هغه په مکه کې ولې نه نازل شي بیا ما خبر اده د دې صورت د ما قبل سره ربط او مناسبت نزل ته په ابتدا کې هغه نصيباتونه د قران پاک هغه بيانيږي په ابتدا د صورت کې او ال تکي الله جل جلاله صفاتونه بیان شو چې کله منزل دی نازلون کې دي د الله جل جلاله ذکر شوه اب یا بل رب تا مناسبت باغ صورت کې مت تخریفی دنیوی وقایع د فرعون واقعې ذکر شو دلته تفصيلي تور غ ذکر شو دلته کې عادیان او د سمودیان واقعات غ تفصيلي بیان کړي اب الازم دا صورتونه د حمیم سبعه ویل کی دا و صورتونه لري چې پدې کې حمیم راغله ده رضا پہشان دی یو مضمون دی او په ډول صورتونه کې بهر حال صداقت د کتابم ده اورت د پاغه چا باندې د الله جلال جلالو کتاب غنمنې یا بل خبره دي صورت کې وصف امتیازي چې اغه نورو کې نشته نور به شه په د کې یو الله جل جلال د زمکه او د اسمان د پیدائش په کم رس باندې کوم شي پیدا شوه دي دا غي تفصیلات الله جل جلالو دلته اغه ذکر کړی دی بلځه کې داسې تفصیل سره غنځنه دی او دوی مخبره بشارت په استقامت باندې عند الموت چې کله انسان د الله جل جلال جلاله پر ابوبیت باندې کلک اولاړي او دمر په وخ کې پرستی هغه کم زیری ور نو مداغې تذکر دل تکې صرف شوی د په نورو صورتونو کې دا غي تذکر نشته او بیا خلاصره دی صورت نیبتدا کې ترېب د قران دی او دا رانګي بیا الله جل جلاله نظم کې د اسمانونو د پیدایشت تذکره کې د دلایل عقلی هم ذکر کی تخریب دنیوي او اخروی دا کرانګي د مشرکانو ته زجر او دا رانګي د بازي دغه دوه شبهات او جوابونه او دا رانګي مختلف مضامین ان شاء الله زپځه هغه پدې کې را روان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنم د الله تعالی باندې چه عام مهربان ده او خاص مهربان حمم نده تا حروف مقطعات ولیکي ح او مم اوس د دې صحیح معنا صحیح کول دا د چبدي سره په لافوي لګټول صورتونه کې مونږ اگر چې بازي نوري معنی کې تعبیلي معنی او حقیقت د دې سره په لافوي په دې زیات نه زیات السلام چې چا سره الله خبري کولی ځکه جته او کثر په انګلیزی کې خبره کوي په انګلیزی نه پوې دغه څه مطلب نشو د دیو جن عباس او علما پرمایه زیات نه زیات نبی صلی الله علیه و سلم په دی باندې پوې د دین علاوه د چته معلوم نه دی د قران اسرار او رازونه دي بالله پرمایه تنزيل د دین نازلې د مصدر دی د دین نازلې د چری دی د چا د طرف به من الرحمن درحمان ذات د طرف دی الرحیم چې وسعات رحمتہو کل شیدا الله جلّا جلال جلاله رحمت ار یوشید پر احدی او د الله جلّا جلال جلاله د رحمتونو نال وی رحمت پر امت باندې د الله جلّا جلّا جلال جلاله کتاب ده او رحمت دا غچره پر ده یزوب د الله کتاب وی روایلی ځان پې پوې کی عمل پې وکي د تلاوت کی مخته کی دي دا غچره پر رحمت ده او چسب دنیا کې وخت تر کا بسره پروت او خوړه اواز ژوند د تیر کنا د الله کتاب یو ویني پاغه بندزان په یو نه پدې چې در سره پر راغله داغه پر رحمت نه بلکې الٹا داغه انسان باندې د حجت نه الله جل جلاله د کتاب رحمت ګره په دې سره انسان د هدايت ملاويږي انوارات ملاويږي هر یو خیر برکت او هر یو سعادت د دنیا او د اخرت په دې باندې ملاويږي د داغه ذات د رب او رحيم نه بدیګه د الله د رحمانیت او د احکامات ذکر ورپسې الله تعالی بل صفت ذکر کړي د قران پاک کتابونه کتاب دی یو د ستور یو قانون دی مستقل کتاب دی او بیا الله پرما نفصلت آیاتو نفصلت یو مطلب فصل فصل بیانو او دلته د کوماراد نه دلته تفصیلات نه مراد تفصیل سر آیاتونه دي الله جلال جلاله په دې کې احکاماتو تفصیل سره ذکر کړی دي د هغه رنگ کې تفصیل سره ذکر کړی دی د کرنګ موعظ واظنم الله جل جلاله اغا د قران کې وضاحت سر ذکر کړی دي قران په داسې حال کې چې قران دی یو مجموعه دا یو جامع کتاب دې مزامینی یو بل سره لګېدلې دي یا مسمد په قران سره عربي ان عربی ژبه ولر نو پټول لغات کې فصیحه جبا هغه د عربی جبا دا. خبر زه تعالی وزحت ولا جبا هغه د عربی جبا دا نو الله تعالی عربی کې نازل کړي لکه قوم یې علمون د هغه قوم د پره چې هغه پويږي نو ګور الله جل جلاله د عربو ته پر عربی کې نازل کړه اساني وتور ګور عربی کې الله نازل کلے تا تاسو ته اسان کړي دي تا سو بدی باندې بوېږي بشيرن په داسې حال کې چې زير ورکونکي نو قرآن هغه زير ورکونکي د زير ورکې د جنت پاتہ هغه چاته چې دنیا کې د الله په دین باندې چليږي زير د ثواب ورکي په دنیا کې د رحمتونو ورکي د نعمتونو ورکي او د زيري والے اسباب چې کم باندې انسان ته خوشحالي مېلاويږي هغه اسباب چې هغه اعمال لي ال هغه د قرآن کې ذکر دا. او ذکرانغه نذیر د يرون کې د څنګه چې کوم عذابونه دي د الله جل جلال هو عذابونه دي که دنیا کې دي ک اخرت که دي ک قبر کې دي اغه الله جل جلال هو تفصیل سره ذکر کړي نظیر ورکون کې دي د زیرې د خوشحالي چې کوم اسباب دي اغه ذکر کړي چې نیک اعمال لري او د ک يرون کې دي چې کوم باندې انسان جهنم تزي اغه هم ذکر کړي دي فاعرض اکثرهم الله پرمای فاعرض اکثرهم از جزر دے زور نه الله پرمای اکثر د مشرکانو نه ا اکثر د دینه چده اعارازه کړي دي دغه قران نه مخ اړولې ولی فهم لا اسمعون الله وجه بیانی اصل وجداد چې د قران اورینه باور یې د قبولیت سره چې قبولېږي داسې خوبه و د سهر به وته الټره پر دې زاده دي باندې چې قران اوریدلې وي قبول کړي وي د سوچ سره اوریدلې وي نولتابرت نو سر وی یادو به وتوی قہانت به وتوی نو کفار ته نه اعتراضه د انکار کو یعنی من نه او مسلمان چې ده اغه ته اعتراض کئ او اعتراضه عملی ته کئ مؤمنه مودنه کینی خبر ده تعالی دنه اعتراض د او اور ادل نه دنه اعتراض پریبان الله جل جلاله حضورن ورکړل مؤمن لدا الله کتاب ته نهسته په کار ده اغه اور دې لپاره به عمل وکړ حامیم د پمانه د ذ حروف بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام الله تعالی الرحمان الجام مهربانه دی الرحیم حاص مهربانه دی حامیم الملالم د پمانه د ذ حروف تنزيل الكتاب نازل د کتاب من الرحمان الرحیم دا غزاد د طرف دی جام مهربانه او خاص کتاب دی کتاب دی فصلت آیاتوهو <سلام> تفصیل سربای انکلیشوی ایاتو نده دی پدا سحال که قرآنن چی قرآن دی عربی ان عربی جی بیوال دی لقاو من دا قوم دا فرای عالمون چی پوئیگی بشیرن دیر ورکون که ونظیرن راون که دی فا عرض اکثرهم اکثر دی چې دی غی مقوالاوی ارازی او کو قرآن نا پههم لا اسمعون فصلی چی دی نوری دی قرآن لرا الحمدللہ رب العالمین والله اصلاة والسلام على رسوله الله وعليه واصحابه از مرين اللهم اهبنا وحبنا وجعنا صدق اللهم اهدره اللهم از اينا بزينة اليمان وجعنا المهديين والله تزاهم الراعزي شكرا لازانا سيدي افتقال وطحانا سيدي الله تعالى ونه اخر خلقه محمد وعليه وصلاة